Să se facă așa precum a spus precinstitul și înțeleptul nostru Sfântnic Suleiman. Puteți pleca, iubiții mei Sfântici. Dar tu, tu, Ibrahim, iubitul și credinciosul meu prieten și poet al curții mele, tu care mi-ai încântat întotdeauna sufletul cu cântecile și poveștile tale de Duh Tu care singura ai să-mi anunci băhnirea ce mă copleșea uneori Nu te grăbești să pleci acasă? Toți au plecat, e târziu, luna, a pus de mult O, preferit fericite stăpâne, lumină via credincioșilor și stea călăuzitoarea supușilor tăi mai îngăduim mă câteva clipe în preașma strălucirii tale Dragul meu, cântăreț, dar tu știi bine că tovărășia ta Îmi este totdeauna binevenită și nespus de plăcută Credeam că te grăbești către casă și n-aș fi voie să te opresc. Dar bănuiesc după privirea ta astăzi, parcă mai ascuțită ca niciodată Că aia am spune ceva deosebit Într-adevăr, lumineția ta, așa este. Ca întotdeauna ne-ai pătruns gândurile. Te ascult. Am ați face, în alte stăpâne, o mare, o foarte mare și călduroasă rugăminte. E, hai, hai, nu mai dungi vorba, spune, te ascult. O, prea fericit, între fericiți. Îngăduiem să încerc și eu, cu slabele mele mișloace, să... Să ce? Vorbește-o odată. Să încerc să-l caut... Și să-l prind eu pe răufăcătorul care ți-a răpit comoara de pietre scumpe. Tu, tu, poietul, cântărețul, povestitorul curții mele, tu să. Ei, nu, Ibrahim. Că asta e mai nestrușnic decât toate. Asta pune. Ei, nu, nu. Lasă-mă să mai râd. Că de mult n-am mai râs așa. E, e cea mai bună glumă a Ibrahim.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 nu mai mult decât o săptămână. Și nu vrei să-mi spui ce ai de gând să faci? Nu. Mă rog numai de încrederea de strălucirii tale și de a avea răbdare șapte zile. Să fie precum ai spus. A doua zi, chiar de dimineață, dimineața, în piața din fața palatului cu chitara pe umăr Poetul Ibrahim, cunoscut și iubit de toți locuitorii cetății pentru frumoasele sale cântece. Bărbătiți, băpți bazar cu cele mai frumoase, covoare de Buhara! rodii de Smirna, Curmale, smochine și cantalou, mătase de Bagdad! Ați găsit! La Musa toptam ghiul. da mătasea asta albastră. nu mai liră cotul. Dar e o mătase cum numai Calipul poate. Să știi că e foarte Ne facem liniște. Ne facem liniște. liniște. iată Ibrahim cântărețul curs. S-a suit în chioșc. Vrea să ne cânte ceva. Ne facem liniște. să-l l auzim. În din Basora, Pe buzele tuturora, În din Basora, pe buzele tuturora Flutură o întrebare Cine este acela care S-a înfruptat din nestemate Să-l prindă nimeni nu poate Ei este cine nu mă mir De al hoților emir, ei este și nu mă mir De al hoților mir cine oare, cine este Acest mir din poveste cine oare, cine este Acest om ca din poveste Cine-i oare, cine este Acest din Cine e oare cine este acest din poveste? Ei este cine mă mir, de alhoților, mir. Ei este cine nu mă mir, de alhoților, mir. Cine e oare cine este acest tonca din poveste? Cine o ale cine este, acest om care din profese. Cine o ale cine este, acest om ca... Dar iată că spre seară emirul Selim Ben Mustafa, care tocmai respira cu cunesați, mireasma neasemuită în dume a unor canafiri de șiraz, auzi prin fereastra deschisă pe supușii săi, trecând și cântând vesel, sticurile cel preaslăveau pe hoțul nestematelor sale. O mamă, gespurechile, un cântec de laudă o somanului care m-a șepuit de cele mai frumoase diamante și zafire, e cu O Poruncă strălucite, stăpâne. Să vie de îndată ce cântărezul Ibrahim. Chiar acum a sosit la palat și așteaptă să se înfățișeze luminăției voastre. Să vie cât mai degrabă. Aha! Asta pornește de la el. La așa postnă, nu m-aș fi așteptat pentru nimic în lume. Bine, dar cum poate să... Eu ascultă când tăreț și fără pic de minte. O mie de ani fericire. Lasă, lasă temenelele, că mai rău mă -mi furie nu mi-ar de de-asta. Tu, tu ai făcut cântecul acesta neobrăzat.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 Chiar el s-a dovedit a fi un biedovleac. Îmi fur zâmbetele limba scucită, dar cum s tu să-l prinzi? Cântându-i sprava în piețele Basorei, eu tot nu mă pot domi. Ei, ca să nu ai pricină de neliniște și îndoială pe prealuminate stăpânei, iată. Îmi calc pe inimă și am să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 De care... ah! Am găsit, stăpâne, am găsit, mâine înainte de amiază, dacă nu mă înfățișesc cu hoțul nestematelor aici, atunci... Mă inventești? loc, Așa. Vă mulțumesc. din basora, pe buzele ora. În din basora, pe buzele ora. Fluture o întrebare. Cine este la care s-a fructat din nestemate? Să-l prindă nimeni nu poate. Ei este cine nu mă mir, de alhoților, emir. Ei este cine nu mă mir, de alhoților, emir. Cine oare cine este? Aceste miri din poveste, cine oare cine este? Aceste amândi <laughs> din poveste, cine oare cine este? Aceste amândi din poveste. <laughs> <laughs> e să știți și să vedeți, să știți, ei bine, atunci uitați-vă la mine și ridicați mânslavă, că nu faceți Să-ți fie Ce flăcău ghide! Și cu fesul pe urechi, parcă e fecior de pat! răiască, Să-l luăm pe sus. Stai! stați, Stai! Stai! <ași> pentru Stai! ala, că faceți o mare greșeală. Cei Stai! Stai! ți Mirhohoțiu, mă rșapt. Am să-ți răsucesc cât e un nerușinat. Zici că ești hoțelor, și cântate de poetul Ibrahim și de toată Basora. Miciună! Miciună, spruntată, oameni buni! Au scurul îndrăzneală. Uitați-vă la el, un Andru. Abia i-a mișit mustața și se crede Mirhohoțiu din Basora. Eu sunt acela! și au ușurat bechurile Sultanului de restemate! El să fie oare? S-ar putea! Păi, i-ar putea, e adevărat. E un băiat falnic cu barbă mare neagră. Și ia privis ce turban frumos, foarte megabă. Asta într cap de și eu mai seamănă a poți. Dar copilandrul ăsta. Spahii! Să vine spahii! Aici sunt ele să, el să pe amândoi și duceți-i la palat. Vin și eu îndată. Da! Da, da, da, da, da! Mina ochilor tăi, prea puternicii mir, să cadă asupra noastră nevrednicilor și să ne fericească cu mângâierea sa. Da, să ne Te ascult, Ibrahim. Așa precum am făgăduit, strălucite stăpâne. Iată, că în cea de-a șaptea zi, m-am înfățișat împreună cu télharul care a îndrăznit să jefuiască avuția celui mai mare sultan al Credincioșilor. Dar, și văd un tânăr și un om în putere. Care din ei e hoțul? Sau sunt amândoi? Amândoi, stăpâne, să aud a fi fihoțul de pietre scumbe. Rămâne acum ca strălucirea ta să spună care din ei este cel adevărat. Hai, hai, le tu îl știi mai bine decât oricine din această mulțime. Spune-l deci și să-și primească pedapsa cei se cuvine. Care din acești doi este fătașul? Eu sunt emirul hoților prealuminate stăpâne.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 Emirul Hoților. <laughs> Luminată, stăpâne, acesta este slujitorul meu, Ali. Cum? Mașana! Nu plice, ce? Ce ar el. El este clenciul găsit de mine ieri înălțimea ta. El m-a ajutat să-l prind pe Mehmet. Și iată cum. L-am luat cu mine în piața moschei mari și i-am spus. Bagă de seamă Ali. Bagă bine de seamă. Mâine la amiază, când toată mulțimea a cântat odată cu mine. Cine-i oare, cine este acest om ca din poveste? Tu să sări de la locul tău, să vii către Chioșc și să strici. Eu sunt Emirul Hoților. Da, așa cum fost, așa M-am gândit că atunci Hoțul cel adevărat nu o să poată îndura să se dea altul drept el și să fie un străin preamărit pentru isprava făcută de el